Oharzo, bidasoko hitzara goaz, astrenero legez, urko etxe beste, kaixo egunon. Kaixo egunon. Ba, esan da. Ba, no. ba, tira, tira. Ba, beste, asten lehen bat, gau, gaina, asten motza dugu. Bai, ordezkoazuia ketatarteko batira, eh. Hori da. Ez eh, da ezkerra. <laughs> Oida. Bueno, eh, Catalshakin, así que ea langileen aldeko manifestazioa egin bait zuten Errenteria horretan. Bai, joder ezteko astetan laintzuten manifestazioa ta bueno, berdan eh menteko langileen eskueen dettan ba honke haritzabildu ziren. Haritzaren bakarrik ez eh bueno, talaitako eta lagietako ezkeriak ere bertan izan ziren. Eh, bueno, Betulsak enpresa itzi nahi du, bertako susendaritak, ta bueno, e, sindikatu sindikatuak jardinea ziutenez, ba urten bukaerarako itzi nahi izan ere, ba bueno, e, ertadi betxeak egiten ari zituz dira saratzeaz gain, ba bertako produkzioa beste erreal ja, etcétera, eta mane utela saratu duten langileek. Albioreen langileek ere izango dute, enpresa bideragarri izan daitekeela eta bueno, eh bezu gusti hoiekin, ba, bueno, manifestazioa mintzuten eta bueno, e, gero aipatuko duen bezala, kartelseko geiak e, sokaluz egarriko du aste honetarako. Mm -hmm. Bueno, eta odol emailei aitortza egin diete herrian. Baia dela, eatu egiten ditenen aitortzari oi hartzenen izan ere, ba bueno, eh Uarsoleko odol emaileen elkarteak, ba ekimerrantolatuzuen, ba, urtean zehar eta bueno, azken urteetan zehar odol gehien eman duten e, herritarrak saritzeko Uarsoleko herritarak saritzeko. Orduan naim egin zituzten eta, eta bueno, tartean edoratze pareta nauzian, ba bueno, hori garik emaitzkieten, odol gehien emandutenak e, ondore maskeran bilduen, ta bueno, eh dekertasun e, egitera, animatu zituzten bai oi hartzuarrak eta bai eskuak Uh -huh. Bueno, les oragoas, dudoteka azar oan, se ha dado que dute da, eh, Bueno, así era batean Estuten eh, dudoteka erizabal dudar Pintate gustan arte le dan Bueno, dudararen, eta dudotekaren Era pintzainarteko acordida onda eta tira e, azaraban zabalduko dute e, ludetkal lezo dizenen ba esan bueno, zuen ez, ba garazo ekonomikoengatik esintzuten aurrera eraman ludetkal egitasmoa pentsat urtarri arte eh bueno hori nolabait konpondu egin dituzten ta bueno bai erabiltzaileen gurasoak eta bai eta udalak erortu duten akordi hori esker azaraban ludetkal serbitzoa abian jartu dute berriz ere lezon mm -hmm. eta herri baratzen egitasmoaren zozketa Baiala da, e, bueno, lehzon, e, irurrogei bat erribaratzen dituzte eta, bueno, hietela e, e, izan orkestu dutenen artean, bat zosketen gaute, erendatuzen asteetan, hor duan, ba, bueno, udaletik jakin jarrazi dute, bat aurkeztu orkestu borreko dutela, eskatzeiek zosketan dugunan dutela, eta adie goteko zosketaren mm -hmm. Bueno, eta horretan, eh, datu kezkagarria aurko, erren terri harren erabiltzen du Euskara Kalian. <coughs> ba ja da eh bueno ditu esta bueno batetik eh aurretikan eh erretetan egiten kalan aurketak edemuen jekin batten egiten zituzten eh ez da ba, bueno, azken bueno aurketaren arabera hermunik euskaldunean hala erdigunean. orduan e, aurrekoetan euskaren erabileratuak erretetan ba bueno hobeak izan dira e, orengoak e, zenbakio lokorri doki zureak izan dira baina kontrasta hartu bar da orain eginden aurketak ba bueno erretereko erretareko gauzo geinak hartzen dituela bela berruan Orduan, eh bikoitza bikoitzakarra kai, e, aurreko eh aurreko neurketetan neurketekin alderatuta datua bajua go, da. Jende gutxiagok irabiten du, baina kontratu berdanik esanduan duan pa bueno, beste auzo batutan nere aurten egin, bueno, IA egin zutera neurketa hori, eta bueno, ikus daiteke lana, ba, bueno, e, batutan gileago ikiz egiten dena eta, bueno, e, batez ere erdialdean, eta beste hartzutan gutxegoan. E, urte batetik beste leko datuak alderatzeko zaia da, baina, bueno, e, erdialdeko datuak, baitugu aurreko urteetatik, eta e, joan den urtekoak, eta zen dago, erdialdeko datuetan erabilerak gora egin duena. Bueno, eta gaztetxearen amabekarren urte hurrena. Bai hala da. Normala ta ez zuten eh, Zabalainea bestetaren 12. urte horren ospatzeko, ba bueno, egun negun hondia. Eh, guraldiak ez zuen labundun, baina bueno, ala ere entzutenen ematekimen, e, finean ba bueno, Gazteak biltzeko aitzake izantzen eta bueno, berri indaldirkapenen berri ere herritarri ez dieten, da batean. Mm -hmm. Bueno, eta pasaian udal batzar gatazkatsua antasen e, igoeren inguruan. Bai hala da. Eh, Juanesteko gatazkenean e, udal batzar zuten pasaian. E, Bertango gernutaldeak e, aimaten eta senigo era plantatu zituen eta bueno, e, igoera hoiek ba paketa bat da Juanbarren eta guzten sinegotiak ba puntuz puntu Eh, horren kontra hartu zen eh, alderdi sozialista eta bueno elrizo facebook ideia ke ina kontrontzio baten ondorioz eh pasaje kolkatea kamaia de trilberia kama bueno eh itzakendu egin ziren itzakendu ziren sozialistei besanen eh, uldarbatzalekiko ba bueno errespetu eza asaltu zutena azaltu mm horien -hmm. bitartez ordan sozialistek eh uldarbatzaretik alde egin zuten eta bueno jarraien pepeko sinagutzi kere bat egin zuten ba sozialisten ba bueno aldegitorrekin eh, horrek eh, errezengo hori sortu ditu ta eta artean goberuntalena eta joetana, eta e, bi alderdien, e, bueno, bi, bi aldean, ba, reakzioa, ba, bueno, hil e, duberetik doa, errespetu, falta izan zela, e, plenoa utzi zuten era, eta, e, bueno, tasak e, zintzut diren, ba, irabakitzeko, ba, deno bateko akordioa barrezko zela, eta batzuk akordio horri, muzin egin zela. Mm -hmm. Bueno, eta pasaiko itxas, zine maldia egin gauden San Pedro? Ba, jala da, egintzuten, egin, e, egin txezatzen itza zinebaldia San Pedro, quando nesta poste une un hostil en Antanormatean, eh ondartzonen guzten, interpretazio egunean eta bueno, bertan mota gustietako filmak eh, eman zituzten, bai ondartzonen kanpoaldean eta bai barrualdean hemen eh, aldiak izan ziren, jende horbilduara eta sanbar dago, ba bueno, paisaiko e, itsa zinebaldiaren ba gaitasmoa, ba que bueno, aurre urrengo urteetan gili dutela eta nazio artekoa izatean da dutela. Bueno, eta, datozenak, oi hartzunen udar bat izango da, imat puntu, sortzi puntu <coughs> Eta, puntu nartean kateresako langileen mozio, baino ez hori bakarrik, horretan ere e, mozioa izango da Eta, tartean zerga ga hor nantzak eta kateresako langinen mozio Huguazen, kentzea e, piskaria plenuak, huguazen e, e, oi hartzuna, eta geho oh, horretana Bai, ala da, e, duk bueno, eipatu duzen bezalaan, ba uno, eh? plenu ditan kateresako langinen mozioak este finean eh gaterzak onlaginak eskatzen duten da, ba bueno, beraien apostu den defentsia ingurtea mozioan eta bueno, e, ba beskatuko dute eh udal, udal batzarrai bai ohiartzungo hari eta bai harrentaria tokari, eh, ohiartzungo udal batzarra hasta azkenean izango da eta harrentetekoa berriz e, bi bihar aztertea. Mm -hmm. Eh, beste gai gai dagokiena, ohiartzuenen, ba bueno, ezkeraltzaleak arri bat zarradaitu biharko 7etan udaltean, gaineko balorazioa gaiteko. Eta orain e, berriz ene harrentaria horretara sautu dugu eh izan dena ba bueno, e, kaleratze bat, eh kaleratze bat eh iragarri dute Stop de Sodio mm -hmm. ostaldekoek azalaren 10erako, e, bizien emakume batek ezin du hipoteka aurte indu eta eh iragarri dute ba bueno, hutsak e, e, botatzeko e, asmoa duela. ere azalaren 10 emakume hori eh alabarekin bizida eta bueno, eh Stop de Sodio ostaldeak hitz egiten ba kalego gelitzeko eh sorion bai emakumeari eta bai beranago. Bueno, eh Krisia, eh, Krisia que vale, vale, fuerte fuerte la que tiene la crisis, está bueno, eh Krisiaren ondorietako bat, hori da, eh, etetatik ¿Eh? ¿Eh? kaleratzeak. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, pasaian, eh, Oar soinua eta proisa ozez. Ba, ba, ba, jaialdi da horia. Bai, San Pedro, San Pedronen jaialdi bat azalduen 24an. Bertan proisa erekin dago, eh, bueno, e, jakingo dute bezala. San Pedronko proisa kultura erekin hori, ba bueno, e, e, asmoen arabera papotatzeko asmo dago, eta bueno, bertan lan egiten e, lokal hori erabiltzen dutenak, basatu dute, ba bueno, Pedroko e, beharrezko Pedroko dela hori. Horren adira aimatzekin eratu dituzte, tartean azaroaren 28koa. E, hor hor e, soinu alkarteak, haula horreko so musika talde bilten dituen alkarteak eta probisak bate dute eta orduan e, probisaren aldeko e, musika jaialdia izango da azaroaren 28an, saperon. Uh -huh. Era Trincheropeko Luizia ikertzeko prozesua abian jarri du udalak. Bai, Juan Agusteko irandean, Autazkundean legundean, ba, Luizia izango zen Trincherope recomendiar en parte baterioreginten arrandai kalean eta bueno, hainbat etxe kaltetuta gertatu ziren, txoinitako eh? bizilagunak oraindik ere, ba hainbat utoretan daude egiten. Horren arira gutalak esan du baikerketa bian jarri duela eta bueno, arduradunak zeintzuk diren jakiteko e, baliko duela ikerketa horrek, eh? Ez susen ba, bueno, hasteko eh bueno, jabeari eta etxe bizitzabilen ondoan orrak egiten aterri enpresari, azalpenak eskatuko bizki eskatu izk, eskatu o pasako udalak erketaren daia.com. Uh -huh. Etan letson Azaroaren 3an Aiton Bordako bazkideek bazkeria egingo dute etxeberri jatetxea. Ba, jaioa da Aiton Borda eragile gilla da letson, erretiratuen kartera da eta bertan eunkaleso hartzen dira. Urten zara bain bateri egiten dituzte eta bueno, garrantzitua dakoa da aurtero edite duten bazkiden baskaria. Soma ezela, Azaroaren 3an ingo zuten etxeberri jatetxean eta bueno, erretiratuak ere, egun horretan herria girotuko dute, lezo girotuko uh -huh. Eta herria eguna mugarritzat dute presuen eskubidena aldi koborrokan. Bai, lan motaren ez duten harri dagunak ezon, ba bueno, tarteko pai bat ekimen, ba, bueno, behar baino eh eta bueno, beste beste leku hartuta egin baina ere jende hori bilduzten hainbat ekitate egin zituzten. Eh geinak, ba bueno, izan ziren, e, izenak e, agertzen duenez eta esan zuten, ba bueno, kalerateratzeko gaitasmo izango zela, eh lerumatzekoa. aparte ere, ba bueno, lezun egun hori, pertsonen aldeko eskubide dentzial. Bueno eta amaitzeko, arpietzeko aukera, urko? Ba, eta arpietzeko aukera eriko nena telefonoz di bat egitea da unako telefonu zenbat irakila behatu 0-2, 0-2, 0 bat Borko beste oarzo bidasoko izako zuznaria esker beste behin ere gurean izatega eta hurrengo aster artea Ba, minasker zuha jorten <gülüyor>